Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 14, fața A. Nu-i pot explica și nu m-ar crede că insula e totuși ceva simplu, fără pretenții de intelectualitate, o comedie în plin cu oarecare puțină poezie pe aici pe acolo, dar poezia chiar în doze minime îi sperie în teatru. Nu sunt știri despre ofensiva engleză din Africa. Tot ce știm este că a pornit și în plină desfășurare. Comentariile germane îi atribuie proporții colosale. Vom vedea. Francis Dickinson ar fi fost încă una din femeile mele dacă mi-ar fi fost îngăduit acest lucru. E francamente urâtă, dar e tânără, deșteaptă, are haz și, but not least, este din Yorkshire. Ce n-aș fi făcut pentru Yorkshire? Vineri 30 octombrie 1942. Jocul meu în dragoste e una din cele mai stupide torturi. E umilitor, e primeștios, e zadarnic, este fără sens și totuși nu pot impune o dată pentru totdeauna o definitivă renunțare. Știu că nu duce la nimic, că nu poate duce la nimic, că totul e dinainte sortit, celui mai grotesc desnodământ și totuși de fiecare dată mă îmbarc în aceeași ridicolă farsă cu nu știu ce amestec de impostură și bună credință, ca și cum ar fi o încercare pe care o fac pentru prima oară. E greu să fii un om sfârșit și să accepti cu seriozitate acest fapt. Ce e mai de neiertat în cazul meu este că antrenez în situații atât de false ființe care n-au nicio vină alta decât aceea de a nu mă cunoaște, cela Lenny Zoe. După masa de azi a fost așa de penibilă că mi-e silă de mine. Luni 2 noiembrie 1942 Iată noiembrie și nimic nu schimbă mersul războiului Octombrie a trecut aproape fără evenimente militare Stalingrad ține mereu, iar restul fronturilor e nemișcat. Sunt desigur oameni care trăiesc mai departe Bani, muncă, iubire, totul e pentru ei oarecum normal Cel mult stânjenit și în orice caz acomodat Pentru mine războiul suspendă totul Aștept pacea cum aș aștepta un tren Între timp mă zbat între toropeală și exaspera N-am știut niciodată să aștept în liniște. O dupămasă de așteptare pe sălile tribunalului, pe vremea când eram avocat, mi se părea atroce. Iar acum toată viața mea este o imensă așteptare. Nici o veste despre ofensiva engleză din Africa, mare prudență propagandistică de o parte și de alta, lupta continuă, dar deocamdată pe loc. Dacă englezii lichidează acest front, cum ar fi logic după atâtea experiențe, atunci orice este posibil, chiar o precipitare a sfârșitului. Dar dacă nu reușesc, cum suntem înclinați să credem după tot ce au făcut până azi, atunci nimic nu mai e de așteptat pentru încă un an. El e o fată delicioasă. La vârsta ei, chiar dacă obrazul îi e puțin avariat, corpul e de o tinerețe, de o căldură și o fermitate delicioase. În plus, un amestec de tact și impudoare plin de farmec. Cine se resemnează să o aibă fără gelozie, fără exigențe, ca pe un dar întâmplător, capricios și binevenit, e un om norocos. Eroarea începe cu primul sâmbură de gelozie, gelozie atât de rău plasată. Când ea se culcă cu un alt bărbat și pe urmă din nou cu tine, nu te înșală nici pe tine, nici pe el. Îi place să facă dragoste și pune în asta toată sincera ei candoare și grație, dar mie mi-au fost interzise asemenea fericiri făcute din senzualitate și nepăsare. Joi, 5 noiembrie 1942. În Egipt, înaintarea engleză, ba chiar se pare victorie. Se anunță 9000 de prizonieri, 600 de avioane, vreo 250 de tancuri distruse sau capturate. Comunicatul german și cel italian recunosc o retragere pe a doua linie, dar nu-i dau importanță. În genere, ziarele de ieri și azi fac pregătiri propagandistice pentru retragere. Nu ne e îngăduit încă să credem nimic. Am văzut în Africa, de doi ani încoace, cele mai dramatice schimbări de situație, de la o zi la alta, de la un ceas la altul. Un ordin al Ministerului Propagandei dispune scoaterea cărților de autori evrei din librării și biblioteci. Am văzut azi la Așet două imense tablouri tipărite cu litere mari, scriitori evrei. Sunt desigur și eu acolo, afișat ca un delincvent, ca un criminal. Numele părinților, data și anul nașterii, lista cărților. Lipseau doar semnalmentele. Întâi am râs, mai ales că întreg tabloul e plin de inexactități, dar pe urmă m-am gândit că afișarea asta nu ne face niciun bine. Mă tem că va atrage atenția supra noastră și cine știe ce mai iese de aici. De doi ani nu mă duc la teatru, nu intru în restaurante, evit să mă plimb prin centru. Nu văd mai pe nimeni, nu caut pe nimeni. Încerc să mă țin cât mai departe, cât mai singur, cât mai uitat. Și acum numele meu în toate librăriile. Duminică 8 noiembrie 1942 Debarcare americană și engleză în Maroc și Algeria în câteva puncte. Se pare că e o operație de mari proporții precedată de o proclamație în franceză a lui Roosevelt. Se dau lupte la Rabat, Oran și Alger. Trupele lui Peten rezistă. Nu știu încă ce atitudine vor lua nemții. Situația lui Rommel devine teribilă, dacă va trebui să facă față și unui atac dinspre Tunis. Deocamdată s-a retras între Fuca și Marsa Matruc, la cam 120 de kilometri de poziția inițială. Retragerea pare să continue. Numărul sprizonierilor crește. Englezii vorbesc de un dezastru. Presa DNB vorbește de un război de mișcare și de o retragere dibace. Luni 9 noiembrie 1942 Nu cunoaștem încă în detalii desfășurarea evenimentelor în Africa. Este oricum o precipitare de fapte, poate capitale, poate decisive, poate mai puțin decât atât, poate numai importante. Peste câteva zile vom vedea mai clar. Deocamdată suntem în plină febră. Încă nu ne-am trezit din amețeala primului șoc. Algerul a capitulat încă de aseară. E mai mult decât o capitulare. E un acord de mult pus la punct între anglo-americani și francezii insurecți. Insurecția și debarcarea merg paralel în Maroc și Algeria. Nici o veste despre Tunis. În Egipt, Rommel continuă retragerea. Se pare că a abandonat Marsa Matruc și a trecut frontiera spre Libia, abandonând pe drum mai multe divizii de infanterie încercuite. E derută, Are un plan? Mai poate avea un plan? Răspunsul depinde de hotărârea pe care o va lua Hitler față de întreaga chestiune, care nu mai e o luptă locală, ci angajează liniile mari ale întregului război. Aștept cu oarecare anxietate această hotărâre. Va ocupa Franța liberă? Mă gândesc la Poldi. Îl va silii pe peten într-un fel de colaborare militară? Sau, ceea ce e greu de crezut, nu va face deocamdată nimic? Ieri a vorbit la München, discurs tradițional într-o festivitate a partidului, discurs surprins în ultimul moment de evenimente și prin urmare neconcludent, decât cel mult prin confuzie. Clar a fost un singur pasaj, cel în care din nou anunța că îi va extermina pe evrei. Marți 10 noiembrie 1942, dar Lang este In American Hands. Nu știu încă în ce situație. Prizonier, aliat, comanda supremă a armatei franceze, Oprea, Peten. La Oran și Casablanca au fost scurte armistiții de câteva ore. Pe urmă, lupta a fost reluată, dar nu pare posibilă o lungă rezistență. Ocuparea Algeriei progresează rapid. Nici în Maroc nu e prea mare rezistență. Roosevelt a cerut beiului Tunisiei să permită trecerea aliaților spre Tripolitania, evident pentru ca astfel să cadă în spatele lui Rommel. Puține știri despre Romal și armata lui. Din comunicatul italian pare că se retrage mereu. Dar unde e acum? Unde se va opri? Nu se schițează de la Berlin nicio replică la marile evenimente. Cred totuși că sub această tăcere se pregătește ceva. Trebuie să încercăm a ne stăpâni emoția și a vedea lucrurile mai limpede, mai cumpănit. Delirul e obositor. Sunt bucurii care extenuează. Desigur, e greu să nu exulți, dar e timpul să fii calm. Am recitit astă seară pagini de jurnal din iunie, când Romel venea la porțile Palestinei. Îmi amintesc delirul axist de atunci. Totul, chiar cele mai fantastice planuri, părea simplu, ușor, inedit. Nemții se vedeau cuprinzând într-un imens clește întregul Orient-Mijlociu pe trei continente și astăzi se întorc la realitate, triumf și prăbușire la o distanță de patru luni. Unde-i va duce triumful de azi pe aliați? Ce se va întâmpla de azi în patru luni? Îmi pun aceste întrebări în seara unei zile plină de atâtea mari speranțe. Mă gândesc mereu la amenințarea de ieri a lui Hitler. Vrea să ne extermine și e poate singurul lucru pe care în mod sigur îl poate face. M-a străbătut o clipă gândul că într-o noapte, o noapte ca asta, am putea fi toți măcelăriți în casele noastre și între timp văzduhul ar vibra de vestea victoriei. Miercuri, 11 noiembrie 1942, trupele germane au intrat azi dimineață în Franța neocupată, ocupând Lyon, Vichy, etc. Și iazi, aniversarea armistițiului din 1918. Din punctul de vedere al războiului, nu cred că faptul schimbă ceva, dar eu mă gândesc la Poldi și mi-e greu să mă gândesc la altceva. Joi 12 noiembrie 1942. Gândul la Poldi acoperă totul: ce face, prin ce primejdi trece, cât va putea rămâne acolo unde este, cum, în ce situație. Sute de întrebări care mă urmăresc zi și noapte, mai ales că starea de lucruri din Franța este încă atât de confuză. Nu se știe care va fi noul regim. Rămâne un guvern? E ocupație pură și simplă? Se mai face o distinție între cele două zone? Mă tem de furia germană. Acolo, ca și aici, ar putea găsi în masacrul evreilor un fel de supapă psihologică pentru tot ce a înghițit în ultimele patru zile. De altfel și aici, la noi, circulă în surdina tot felul de zvonuri sinistre în privința noastră. Killinger ar fi cerut să se reînceapă expulzările. Nemții cerca două trenuri cu evrei deportați să plece zilnic spre Rusia. Entuziasm, buimăceală, anxietate. Se amestecă în doze egale, dominate poate totuși încă de marile vești, din care încă nu ne-am trezit. Electrifying News în Algeria și Maroc, luptele au încetat complet. În Libia, româl se retrage mereu, în Tunisia se ar părea că germanii și italienii au trimis slabe detașamente aeriene. Dinspre Philip se apropie americanii cam la 100 de kilometri de frontiera tunisiană. Spectacolul e dramatic și de extraordinară amploare. Tunepa encore, curu. Mai sunt lucruri de văzut. Vineri 13 noiembrie 1942. Englezii sunt la Bardia și Tobruk. Romel se retrage mereu. Va încerca o rezistență înainte de Bengazi. Va prefera să folosească din nou El Agheila. Camil Petrescu fiert. Răspundea cu un zâmbet palid știrilor pe care ni le dădea Rosetia seară, și a avut o frază de antologie camiliană, cum de i-a scăpat. Am să joc și eu pe cartea victoriei engleze când o să fie absolut sigură. Luni 16 noiembrie 1942. Convorbire cu Paul Sterian. Mă rugase Aristide, căruia îi se scoate în vânzare biblioteca, să încerc a obține revocarea măsurii. M-a primit la minister în biroul lui cu doi funcționari de față. Când am intrat, n-a știut exact ce să facă, să se ridice în picioare sau să rămâie pe scaun. A găsit o soluție intermediară. A rămas pe scaun, dar a schițat un fel de vagă ridicare, avortată la jumătate. Ce vrei, domnule Sebastian? Domnule, era un avertisment pentru mine și o demonstrație pentru asistenți. L-a repetat de două-trei ori în cursul convorbirii, care în totul n-a durat decât vreo cinci minute. I-am arătat foarte pe scurt, fiindcă mărturisesc, mă simțeam sufocat de toată comedia despre ce e vorba. Dar de ce să nu îi se vândă biblioteca? Ce, așteaptă Victoria engleză? Întrebarea era un fel de denunț pentru martorii de față. Mi-o spunea cu un râsbat jocoritor care atesta convingerea lui în Victoria Germană. Am plecat trist, umilit, furios pe mine că m-am dus, deprimat de toată această întâlnire care mă face să regăsesc după opt ani un Paul Sterian prosper, bogat, puternic, plin de el, în fața mea, sărac, obosit, dezarmat, cu haine roase, un fel de solicitant mizerabil, intrat pentru o clipă într-un birou somptuos. Distanță de viață E ceva dezolant când le măsori, dar intră în această contemplare și o parte de umor. Încerc acum să privesc toată întâmplarea ca pe un episod în Balzac. Miercuri, 18 noiembrie 1942 Lecție de deschidere a cursului meu, ținut la Colegiul Onescu, despre Shakespeare. 9 auditori înscriși, restul vreo 10-11 prieteni veniți din amabilitate. Situația putea fi penibilă, dar mi se pare că am ieșit din ea indemn. Voi renunța la curs, voi da banii înapoi. Experiența e ratată, dar nu cred că m-am făcut de râs. Am vorbit timp de o oră cu căldură, cu plăcere, așa cum mi se întâmplă când găsesc tonul just. Dar nu venisem acolo ca să reportez un succes. Credem că găsesc o soluție lipsei mele de bani. M-am înșelat. asta e tot. Citita seară și azi, Iulius Cezar. Revin la Shakespeare și îmi propun să-mi termin lecturile. În Africa mi se pare că ritmul s-a încetinit, deși activitatea continua peste tot, dar ne-am obișnuit cu mari lovituri zilnice, cu schimbări fulgerătoare, așa încât acum seta noastră de senzațional, deșteptată brusc din somn, e oarecum decepționată. Romel se retrage mereu, englezii sunt la Derna, probabil că vor fi în câteva zile la Bengazi. Rămâne de văzut dacă frontul de ciocnire nu va fi din nou ca anul trecut la El Agheila. În Tunisia, englezii înaintează fără să dea preciziuni geografice. Germanii și italienii sunt la Bizerta și Tunis, probabil pentru a acoperi spatele armatei Rommel. Undeva în Tunisia sau Tripolitania, o luptă va fi probabil. În Rusia, iarnă, toropeală, confuzie, nimic de mare amploare. Joi, 19 noiembrie 1942 Citit asta seara insula, am fost mereu ocupat în ultimele două-trei săptămâni cu traducerea lui Bișu, cu pregătirea cursului, așa încât insula, cu care în orice caz nu mai am ce face deocamdată, o lăsasem în părăsire. După trei săptămâni, totul e mai limpede. Actul întâi excelent. Actul 2 ratat. Nu prost, dar ratat. Va trebui scris din nou, cu același material. Cusurul cel mai mare este că actul întâi e pură comedie, în timp ce actul 2 trece aproape spre dramă. Schimbarea de ton e prea netă, aproape că nu mai sunt două acte ale aceleiași piese. Situația inițială e prea comică pentru a permite un ton atât de grav mai târziu. Dacă voi mai scrie piesa, căci nu mă simt în stare să o scriu dacă reprezentarea nu mi-a asigurată, dacă o voi mai scrie, va trebui să delestez complet actul 2. Duminică 22 noiembrie 1942. Bengazi e din nou în mâna englezilor de vineri dimineața. Lupte de patrulă se duc la Aghedabia. Vom vedea dacă romul care s-a retras în viteză de la El Alamein până aici, se va opri la El Agheila, ca să reziste. În Tunis, lupte de hărțuire. Se așteaptă o luptă pentru Tunis și Bizerta. În Rusia se semnalează în comunicatul german atacuri sovietice în Caucaz, în Cotul Donului și la Stalingrad luni 23 noiembrie 1942. Ca și ieri, ca și alaltă ieri, comunicatul german de astă seară înregistrează lupte grele defensive la sud de Stalingrad și în cotul Donului. De asemenea, atacuri rusești cu tancuri acestea respinse la lacul Ilmen. Nu știu care e comunicatul sovietic și nu pot ști ce amploare are bătălia. În Africa mi se spune că armata întâi engleză ar fi ocupat Gabes, ceea ce ar deschide poarta din spate a Tripolitaniei înainte ca bătălia pentru Bizerta să aibă loc. Dar știu eu, luni 30 noiembrie 1942, bolnav de marți când m-am întors acasă la prânz cu 39 de grade. Câteva zile de febră, 38-39, m-au extenuat. Azi nu mai am nimic, dar sunt așa de slăbit că abia pot sta în picioare. Au fost toată săptămâna evenimente mari, dar nu le-am putut însemna aici și nici urmării personal. Ocuparea tulonului de către nemți și sabordarea flotei franceze, moment grav. În Rusia continua ofensiva sovietică la sud de Stalingrad, în cotul Donului și la Kalin. Miercuri, 2 decembrie 1942. Nimic nou pe fronturi, așteptare. În Tunisia, anglo-americanii se apropie de Tunis și Bizerta, unde vor întâlni o rezistență germano-italiană nu se știe cât de puternică. În Rusia, ofensiva lui Timoșenko pare a scădea fără rezultate operative mari. Se repetă ceea ce s-a petrecut în septembrie la Rjev și în mai la Harkov, dar nimeni nu poate ști dacă decembrie nu pregătește mari evenimente, asemenea celor din noiembrie. Am ieșit azi dimineață pentru o plimbare scurtă, după opt zile de stat în casă. Mă simt exagerat, de slăbit și obosit. Citesc cu plăcere, dar și cu oarecare monotonie, un roman de Jane Austen. Emma, grațios, simplu, plin de umor, cam lent însă și prea minuțios, ca o pictură flamandă. Vineri 4 decembrie 1942 Cafard, tristețe, silă, dezgust. Nici nu m-am însănătoșit eu ca lumea și s-a îmbolnăvit mama. Lipsa servitoarei o simt mai apăsătoare ca oricând. Vreme de toamnă întunecoasă, umedă. N-am bani, îmi mai rămâne o mie de lei. Și pe urmă, cu ce voi plăti chiria de Crăciun? Cu ce voi duce cheltuielile casei până atunci? Nici o perspectivă, nicio așteptare, nicio o speranță. Aș vrea să dorm, să mor, să uit. Duminică 6 decembrie 1942. Zile de letargie, de descompunere. Nici măcar nu e deznădejde. Totul e sălciu, dezgust adânc de tine, de oameni, de evenimente, de viață. Îți lipsește și energia de a te sinucide, dar dacă ai avea un revolver gata încărcat în mână, poate că ai trage. Ce mi-ar trebui ca să revin la viață? Bani? O femeie? Muncă? O carte? O casă? Nu știu. Totul e fără bucurie, fără gust, fără culoare, fără sens. Singurul lucru pe care l-aș putea face acum ar fi poate să joc cărți, ore întregi, zile întregi până la abrutizare. Miercuri 9, decembrie 1942. Niciodată poate n-am simțit mai acut și în același timp sentimentul că sunt un om sfârșit și dorința deznădăjduită de a reveni la viață. Erau în mine, sunt încă în mine, aptitudini de fericire, un anumit elan, nu știu ce lirism, o mare încredere în lumină, în seninătate, în viață, o anumită căldură, o nesfârșită putere de a iubi. Și toate, toate au fost înnăbușite, ruinate, pierdute. E un blestem care mă urmărește de departe. Războiul e o catastrofă care uneori copleșește și mă face să le uit nefericirile mele vechi, dar alteori le adâncește, le subliniază, le menține treze, ca pe niște răni mereu sângerânde. mi necas pe mine că scriu atât de prost, ar trebui poate să nu mai scriu deloc, într-un moment în care nu mă pot controla, dar e o nevoie de a spune, de a striga, de a libera, măcar prin urlet, ceva din oribilul meu coșmar. Joi 10 decembrie 1942 la Clermont-Ferrand, evreii au fost arestați ieri și trimiși în tabere de muncă. Măsura va fi extinsă, spune telegrama, și în alte departamente. Ce va face Poldi? E mereu singurul meu gând. Am ieșit puțin ieri și alaltă ieri seara să respir. Nopți clare, înstelate, nu prea reci. Dar nu știu de ce, orașul în întuneric mi se părea mai lugubru decât oricând. Simt închisoarea, zidurile, sârma ghimpată între care ne zbatem. Aici sau în Franța, cercul se strânge mereu mai mult în jurul nostru. Există scăpare? Încep să nu mai cred. Există doar scurte amânări. O zi, o săptămână, o lună. Încă o zi, încă o săptămână, încă o lună. Dar soarta noastră e aceeași. O judecată potolită asupra războiului, fără entuziasm și fără deprimare, mă obligă să-l văd lung, greu, încet. Nu e de așteptat în mod rezonabil o pace apropiată. Sfârșitul e poate sigur, dar îndepărtat. Războiul a ajuns într-o fază în care nemții nu mai pot face mult peste ce au făcut până azi, dar aliații nu pot încă să pună în mișcare resursele lor. Puterea de rezistență germană e mare, iar puterea de șoc anglo-americană e insuficientă. Ne angajăm într-un lung proces de uzură, până ce raportul de forță să se schimbe în mod decisiv. Între timp, rușii continuă să atace, dar, deși situația e încă confuză, nu par a fi în stare să modifice substanțial frontul. După toate probabilitățile, va fi o iarnă teribilă pentru armatele din răsărit, dar nu strict insuportabilă, și astfel se va face primăvară și ciclul va începe din nou, până când știe Dumnezeu, dar mai e loc și pentru miracole. Duminică 20 decembrie 1942 Trăiesc cu adevărat de pe o zi pe alta Am o mie de lei în buzunar Și nu știu de unde voi mai găsi poi mâine altă mie Nu cheltuiesc pentru mine decât banii de tramvai De 10 zile m-am lăsat de tutun Între timp am tot încasat de la școală Mici sume de bani 2, 3, patru mii de lei Diferență de salariu pe lunile trecute Se pare că mâine îmi vor da salariul pe ianuarie Vreo 6 cred Și pe urmă nu mai știu deloc Chiria n-am să o plătesc la 26 dar de plătit tot va trebui într-o zi, peste o săptămână sau două. Cu ce? De unde? I-am cerut lui sică de lucru. Traduc deocamdată topaze. Aș face bucuros muncă de negru, fără melancolie, fără regrete, dacă aș reuși să scot atât cât ne trebuie în casă. Întâmplător, am aflat că drepturile de autor la Bișu le încasează sică, vreo 10.000 pe seară. Eu am luat 22.000 în total și aș reîncepe oricând aceeași muncă la același tarif. Poate că sunt oameni care ar primi și mai puțin. Fără disperare, mă gândesc că asta se cheamă un ratat. Eu, la 35 de ani, nicio meserie, nicio resursă, nicio prietenie reală, nicio scăpare. Tot ce-am făcut a eșuat lamentabil. Hainele mi se jărpelesc. Ghetele arată din ce în ce mai prost. Sunt jigărit, sunt obosit, sunt terminat, sunt inutil. De aici până la a întinde mâna și a cere cât mai e. Războiul continuă fără nimic dramatic și fără schimbări mari. De opt zile, Montgomery a reluat ofensiva la El Agheila, de unde romul s-a retras grapnic, fugind nu se prea știe bine până unde. Se va opri înainte de Tripoli, va apăra Tripoli, se va retrage în Tunis. În Rusia, ofensiva sovietică se desfășoară cam în aceleași zone, fără progrese, dar și fără încetare. Comunicatul german anunță zilnic atacuri prăbușite, distruse și nimicite. Cele trei cuvinte revin în fiecare zi și repetarea asta reduce mult din sensul lor. S-a creat cu încetul un fel de argou, un fel de limbaj cifrat al comunicatelor, pe care am reușit să-l înțelegem, dar care de asemenea trage un fel de perdea de ceață peste realitatea războiului. Marți 22 decembrie 1942. Ofensiva sovietică se menține pe toată întinderea frontului. Terek, regiunea Volgadon, kalinin Toropeț, velichie Luki, lacul Ilmen. În plus, de duminică au pornit o nouă ofensivă într-un punct pe care comunicatele din ziare îl numesc neprecis, pe Donul Mișlociu. Comunicatul oficial german de-aseară cuprinde o frază neobișnuită. Pe donul Mișlociu, inamicul, care a atacat de câteva zile printr-o foarte puternică masare de formațiuni blindate, a reușit o străpungere în frontul defensiv local. Această străpungere a fost plătită cu uriașe pierderi bolșevice. Pentru a preîntâmpina o amenințare de flanc, diviziile germane aflate în dispozitiv au ocupat poziții pregătite dinainte în spate și au zădărnicit prin aceasta o extindere a succesului inițial inamic. Luptele continuă cu putere nemicșorată. Descris cândva, în primele zile ale păcii, o cronică a anilor de război. Fapte, texte, oameni, în genul cum am devenit huligan. Un fel de memorial personal al acestei teribile călătorii. Dar vom ajunge la capătul ei? Aș fi gata să fac pentru bani, nu importă ce în teatru. să înțelege fără a semna și fără a angaja răspunderea literară. Traducere, adaptări, escamotări, infamii. Aș manufactura bucuros orice fel de piese. Farse, melodrame. Am citit zilele trecute, cu delicii, porcăria lui Soare și Vlădoianu, pământ, și m-a amuzat trivialitatea în sublim urmărită metodic după rețetă. Aș scrie astfel cu dubla satisfacție de a câștiga bani și de a-mi joc. M-am gândit odată că dramatizarea unui roman de Ionel Teodoreanu, de exemplu Lorelai, ar putea fi o lovitură. Totul ar garanta succesul. Falsa noblețe, falsa intelectualitate, falsa blazare. Vraca jucândul l pe Catul Bogdan și Mimi Bota pe Lorelai vor face 150 de spectacole ca nimic. Mă dusem mas după masă la Matlen ca să-i propun să lucrăm împreună această dramatizare, pe care ea ar fi urmat să o semneze singură și să o prezinte teatrului. Dar în timp ce ea era ocupată să prepare ceaiul, am răsfoit la întâmplare ultimul sau penultimul roman al lui Ionel Teodoreanu și am găsit un pasaj de așa de abject antisemitism, încât dezgustul a fost mai tare decât cinismul meu principal. N-am mai vorbit nimic Matlenei și am renunțat la proiect. Sunt oricum unele lucruri prea murdare pe care nici măcar Teatru n-aș fi în stare să le ating Mierguri 23 decembrie 1942 Lupta defensivă de pe domnul Mișlociu Continuă cu violență nemicșorată Spune comunicatul german de-aseară Lipsesc preciziuni care să ne permită A situa pe hartă operația Nu sunt vești de la Emil Gulian Notă, Emil Gulian a murit pe front Am încheiat nota Am telefonat-o tortansei pe care am găsit-o disperată numai de-ar fi viu, spunea. Ultima lui scrisoare e din 15 noiembrie. La 18 a urmat atacul dintre Volga și Don și de atunci niciun semn. Prea ar fi groasnic să-l pierdem. De ce el? De ce? Mircea Eliade a vrut războiul ăsta. L-a așteptat, l-a dorit, a crezut în el, crede în el, dar stă la Lisabona și Emil Gulian să cadă pe un front unde nu știe ce caută. Vineri 25 decembrie 1942, prima zi de Crăciun, acasă toată ziua, nimeni nu mă cheamă și nu caut pe nimeni, singurătatea mea e mereu mai mare, din cei 3500 de lei pe care îi mai aveam ieri, cu 2000 am cumpărat un concert de Bach, inconștiență? Nu, simțeam și eu nevoia să cumpăr ceva în orașul ăsta Care ieri părea invadat de oameni fericiți Alergând după târguieli, spectacol care totdeauna m-a umilit Pentru că totdeauna am fost și mai ales m-am simțit așa de sărac Concertul în re minor pentru pian și orchestră E de o gravitate și în același timp de o strălucire minunată L-am ascultat aseară de două ori, astăzi de trei ori Andantele începe și sfârșește cu o frază de o intensitate wagneriană E aproape sigur că Emil e prizonier. O ordonanță venită de pe front îi spunea lui Vivi că ofițerul lui, scăpat ca prin minune, l-a văzut pe Gulian în momentul în care era prins. De asemenea, colonelul Stankov, telefonând de la Rostov, a confirmat știrea. De aici încolo începe incertitudinea. Va rămâne în viață. Se va întoarce. De ce nu scriu? De ce nu lucrez? O piesă jumătate scrisă, Insula, așteaptă să fie terminată. Două scenarii complet desenate stau la dosar. Un roman precizat până în ultime detalii. Nu mai vorbesc de sonatele lui Shakespeare, la care n-am mai revenit de atâta vreme. Nu mai vorbesc de cronica plănuită de curând, dar atât de ispititoare. Pe toate le amân, pentru când? Iar până atunci, vremea trece zadarnic, știu prea bine de ce nu pot scrie. Sănătate proastă, nervi exasperați, lipsa unei case confortabile, neputința de a rămâne singur cu mine în ceasuri de pline de meditație, grija de bani și atâtea altele și atâtea altele. Dar Jane Austen scria pe genunchi, în sufrageria tatălui ei, cu toată familia de față, fără ca nimeni să știe ce face acolo. Se poate, eu nu sunt Jane Austen. Marț 29 decembrie 1942 Nu cred că asasinarea lui Darlan în ajunul Crăciunului, în condiții încă nedate publicității, va avea vreo influență asupra mersului războiului, fie chiar numai în sectorul limitat al Tunisului. Notă. François d'Arlan, amiral francez apropiat al lui Peten, preluase puterea în Africa franceză. A fost asasinat la Alger. Am încheiat nota. Se merge probabil spre o înțelegere de Golgirot, care va rezolva politicește problema Africii de Nord. Notă. Generalul Henri Giro a preluat într-adevăr conducerea în Africa după asasinarea lui d'Arlan. Am încheiat nota. Războiul în Tunis e încă în fază de așteptare și pregătire. În Tripolitania, Montgomery a ocupat Sirta. Va găsi rezistență la Misurata? În Rusia, luptele continuă, mai ales în sectoarele de sud, dar nu le putem urmări. Comunicatele sunt vagi și total lipsite de precizări geografice. Tonul de propagandă urmărește în mod deliberat confuzia. Rușia atacă mereu, dar înaintează încet. Toată operația e de anumită amploare și complexitate pe care teoretic le putem înțelege, dar desfășurarea ei pe teren ne scapă. Personal, am impresia că până la urmă nemții vor restabili o linie de rezistență și nu vor ceda nici Milerovo, nici Kamenskaya și cu atât mai puțin Rostov. Le vor ține cum țin de un an de zile Râjev și Velichie Luki. Nu mai puțin măcinarea asta va deveni cândva scadentă. Dar când? La vară, în toamna viitoare? 1943, 1 ianuarie 1943, vineri, începe caietul al optelea al jurnalului. Încep să mă obișnuiesc cu anii de război. E parcă mereu același itinerar pe care de la un 1 ianuarie la alt 1 ianuarie îl străbatem într-un coșmar care începe să aibă și el monotonia lui. Anotimpurile aduc mereu aceleași faze, Iarnă de semisomnolență germană, ai impresia că armatele sunt obosite, resursele secate, rezistența pe sfârșite. Dar vine primăvara și atunci trăiești în așteptarea unui nou puseu ofensiv, care trebuie să izbucnească, în aprilie, în mai, în iunie. Și când, în fine, odată cu venirea verii, lupta redevine violentă, când ofensiva și propaganda se deslănțuie într-un nou acces, ce pare suprem, trăiești câteva zile de spaimă, de îndoială, de mortificare. S-ar putea, s-ar putea. Târziu, în septembrie-octombrie, baci de seamă că nimic definitiv nu s-a întâmplat și ritmul din nou se încetinește în așteptarea primei zăpezi de unde ciclul va începe iar și iar. Până când? Ne va aduce 1943 pacea? Nu cred. Afară doar dacă nu se întâmplă o minune. Altminter sunt înclinat să cred că 1943 va repeta fără mari deosebiri substanțiale traiectoria lui 1942, accentuând, desigur, tendința de declin German și tendința de ascensiune aliată, nici una, nici alta, destul de repez pentru a grăbi desnodământul. Poate 1944 și mi mai ușor să spun 1944, tocmai pentru că e încă departe. Ce devin eu? Ce devenim noi în toată această nebunie? Nu știu. Deocamdată trăim. Am ajuns până aici vii, s-ar putea să mergem și mai departe. Nimic nu depinde de noi, nimic nu depinde de mine. Totul se întâmplă peste capul nostru. Tot ce putem face este să așteptăm, dar Dumnezeu știe că nu e ușor. Sâmbătă 2 ianuarie 1943 Nume geografice care pe vremuri ne erau total necunoscute și care astăzi concentrează la un moment dat, cu toată intensitatea, atenția noastră, ca și cum acolo s-ar decide totul. Velichie e Elista. Ce însemnează prin ele însele cât reprezintă în mersul general al războiului, nici nu știm și aproape că nici nu întrebăm. Dar pentru o zi, pentru un ceas, pentru un minut, suntem cu toată ființa noastră acolo. Ordinul de zi al lui Hitler cenușiu, dar nu disperat. Discursul din mai era mult mai grav. Domnule, războiul ăsta ține până în 1947-48, spune azi Sica. Aud pentru prima oară cifrele astea, niciodată n-am trecut cu gândul dincolo de 44 și încep să mă obișnuiesc și cu ele. Da, în definitiv, de ce nu? Traducând Topaze, am văzut de aproape ce se cheamă o piesă mare, un succes sigur, o construcție infailibilă. Topaze e o mașinărie care va funcționa oricând și va aduce oricând, orunde, lumea la teatru. Material bogat, abundență dramatică, tipuri precis desenate și mai ales o anumită vigoare satirică ce lovește în plin. Nicio ezitare, nimic flu, nimic vag. Este în teatrul meu o înclinare spre delicat care îmi va interzice în mod absolut un mare succes. Câte vreme voi juca pe clapa subtitlului, nu voi ajunge să câștig publicul mare. Paniol, îmi arată că grosolănia nu e neapărat necesară, dar că vigoarea dramatică e indispensabilă. Dar pot să încetez a fi ceea ce sunt, pot să realizez în mod deliberat ceea ce îmi lipsește. Am avut cu Alexandru cel Mare un material excelent, dar după actul întâi, așa de plin, de viu, de energic, am redevenit subtil. Cad mereu un păcate de literat. Aș vrea să pot lua teatrul ca pe o industrie și să pot realiza o piesă cu mecanism perfect luni 4 ianuarie 1943. Începând de azi, evreii au nu 50, ci 100 de grame de pâine mai puțin decât creștinii. 4 din 10 rații zilnice ne sunt suprimate. Rebreanu pregătește la național Shylock. Camil Petrescu, care mi astă seară întâmplarea, l-a întrebat dacă pasajul revoltei lui Shylock împotriva urei antisemite nu suntem și noi oameni, dacă ne tăiați, nu curge sânge, etc., nu va fi dificil de jucat în împrejurările de azi. Nu, răspunde Rebreanu, nu, că-i dăm o interpretare antisemită. Și adăuga Camil, ăsta a scris Strul, Dezertor. Marți 5 ianuarie 1943. Recitit Heda Gabler. Cred că sunt 15-17 ani de când n-am mai citit o piesă de Ibsen. Ciudată pasiunea mea pentru el în adolescență. Știam aproape pe din afară Rosmersholm Brand, Rața Sălbatică și atâtea altele pe care probabil nici nu le înțelegeam bine, dar le citeam de 5-6-10 ori. În primele două acte, Heda mă irită. Simpatia mea merge spre oamenii simpli ai dramei, spre Tea, spre Mătușa Bătrână și chiar spre mediocrul Tesman. Heda e numai rea, crispată și egoistă, dar actele 3 și 4 îi dau o intensitate, o adâncime care depășesc onestitatea simpatică a celorlalți. Am citit piesa cu gândul la romanul meu, al cărui prim capitol e un turneu cu Heda Gabler în provincie. Din acest punct de vedere, lectura mi-a fost neașteptat de utilă, căci mi-a dat numeroase sugestii. Biata eroina mea e o foarte bună interpretă a Hedei, dar nu înțelege piesa și e frică teribil de personajul pe care îl joacă. Pot să încep a lucra la roman înainte de a lichida proiectele de teatru pe care le am în dosar? Nu e mai cu minte să termin mai întâi insula și să scriu libertate? Cred că da, și din nou îmi fac promisiuni în acest sens. Mi se pare că am găsit seară oarecar soluții pentru actul al doilea din insula și am recăpătat gustul de a mă întoarce la manuscrisul ei abandonat. Doctorul Cahane s-a prezentat zilele trecute la Alice Teodorian ca să-i facă o comunicare teribilă. Doamnă, trebuie să vă vorbesc despre un lucru extrem de grav. Am aflat că Sebastian e agent de siguranță. Mi s-a atras atenția că are foarte mulți bani, fără să se știe de unde. Trăiește într-un lux extraordinar și face cheltuieli imposibile. Textual Joi 7 ianuarie 1943 Dodată din chiar senin, astă seară un subiect de piesă. Notă. Prima însemnare despre proiectul comediei Steaua fără nume, menționată un timp sub titlul Ursa Mare. Am încheiat nota. Încă un subiect de piesă. Al câtelea e? Dacă nu mai socotesc Alexandru cel Mare, dar socotesc insula al patrulea. Ba chiar al cincilea, căci i-am propus celei Serghii să confecționăm împreună o dramă gen Manolescu-Marioara Voiculescu. Și am și stabilit un proiect de scenariu. Comedia Evita seară mi se pare un lucru șarmant Ingenios, vioi, plin de spirit Am scris în întregime, cu multe detalii, scenariul actului întâi Mai vagi sunt actele 2 și 3, dar plecarea e așa de bună Încât posibilitățile de dezvoltare a acțiunii sunt foarte bogate Sunt deocamdată la răscruce Pot merge spre comedie sentimentală Dar dacă am puțin curaj și oarecare lipsă de scrupul Pot intra categoric în comedie de situații Dacă nu, absolut în farsă Lucru de care, din păcate, mă cred incapabil. Nu știu exact ce voi face, dar în niciun caz n-aș vrea să las lucrurile în stare de proiect. Scenariul ăsta vreau să-l vând. Repede cât nu-mi devine prea drag, repede cât este încă un lucru străin de mine. Vreau să câștig repede cu el câteva zeci de mii de lei, care să mă scoată momentan din marile mele încurcături bănești. Am rămas azi cu 200 de lei în buzunar, iar leafa la liceu am încasat-o pe ianuarie, încă înainte de Crăciun. Dacă Nicușor îmi dă 50 de mii, îi propun să o scriem imediat împreună. Dacă nu el, sică. Marți 12 ianuarie 1943 Noaptea de joi spre vineri a fost obișnuită noapte de febră care urmează de obicei la mine primei viziuni a unei cărți, a unei piese. M-am zvârcolit până spre dimineață, asaltat de gânduri, de soluții, de întrebări și pentru toate mi se părea că găsesc răspuns cu o magică ușurință. Piesa creștea, se împlinea, devenea urgentă, exigentă, cerând parcă să fie scrisă imediat. La fel de agitată mi-a fost ziua următoare, vineri. Am telefonat mai întâi la Nicușor, căci aș fi vrut să-i comunic imediat mea. Planul era simplu. Las scenariul să se aplece spre farsă. Elimin în mod deliberat elementele de poezie, delicatețe, subtilitate, etc. Trag totul spre burlesc. Rolul bărbatului îl potrivesc pentru Radu Beligan. Rolul femeii îl ajustez pentru Nora Piacentini. Îi cer lui Nicușor 50.000 și pornim imediat să scriem, așa încât în cel mult 3-4 săptămâni piesa să fie gata și să poată intra imediat în repetiție căci îmi ziceam, e loc la Sărindar de o piesă după Laptit Șocolatier. Nu l-am găsit pe Nicușor la telefon, iar numărul Norei și al lui Mircea Șeptilici mi-a fost imposibil să-l aflu. Am ieșit în oraș în căutarea lor, când, la un chioșc din fața poștii, mi-au căzut ochii pe afișul cortinei, Abea apărută. Tudor Mușatescu scrie în 17 zile, în colaborare cu Veti Muș, pentru teatrul din Sărindar, o comedie. Contractul e semnat. Nora Piacentini în rolul principal. Lovitură, dar și mai mare lovitură când, din textul reportajului, aflu că primul act al piesei lui Mușatescu se petrece într-un colț din Gara de Nord. Coincidența mă înfurie, ba chiar mă primă. Actul meu prim e plasat pe peronul unei mici gări de provincie pe linia Sinaia-București. Restul, se înțelege, n-are nimic comun, dar oricum, oricum. Enervat, mi se părea că totuși lucrurile trebuie făcute repede, energic, cât mai e timp, dacă mai e timp. Am telefonat lui Sică. De ce? Am re-telefonat lui Nicușor, iar seara m-am dus la Sărindar, ca să văd actorii jucând, în speranța că astfel voi verifica schița primă a rolurilor. Am făcut în plus, stupidă greșală, stângăcia nu numai de-ai spune lui Șeptilici că am un scenariu pentru Nora, ceea ce deja era prematur, că ce angajam astfel linia piesei, dar că și sunt hotărât să o scriu cu el, Șeptilici. Nu mă pot certa am de ajuns pentru atâta lipsă de tact. Cât sunt de flecar, cât de puțin mă controlez. Cu un singur cuvânt îmi închideam toate celelalte posibilități. De atunci am încercat în fel și chip să mă derobez, dar a fost imposibil. Mă încurc inutil în tot felul de minciuni și nu scap. Sunt împreună cu scenariul meu prizonierul unei gafe. Am crezut un moment că-mi pot totuși salva scenariul servindu-mă de Alexandru cel Mare sau poate chiar de insula pe care le-aș fi arătat în loc. Dar nu, nu e posibil. Mâine seară va trebui să-l dau. Zic să-l dau fiindcă, într-adevăr, am impresia că prin simplul fapt de a-l comunica, îl înstrăinez de mine. Același lucru ar fi fost dacă îl comunicam lui Nicușor, dar cel puțin aveam șansa să câștig oarecare bani. Sunt de neiertat. Miercuri, 17 ianuarie 1943 și piagentinii și șeptilici au găsit, astă după ce li l-am citit, scenariul meu grozav. Amândoi văd un mare succes. Amândoi preferă soluția farsă, ba chiar la nevoie cer și muzică. Ce să mai alege din piesa mea? Nimic. Dar dacă cel puțin în felul acesta s-ar fi putut să scriu repede, să joc repede și să obțin un mare succes de public, care să mă aducă bani mulți în timp scurt, nu mi-ar fi părut prea rău. Sunt atât de încolții de sărăcie încât aș scrie în teatru orice pentru bani dar nu voi avea nici această compensație. Ei pleacă în turneu până la 15 februarie. Abela la întoarcere am putea începe să scriem, iar piesa nu s-ar putea juca mai devreme de iunie-iulie, poate chiar abia în toamna viitoare. Totul redevine pentru mine indiferent. Consider scenariul pierdut și îl las în sertar între atâtea alte hârtii inutile. Am transcris zilele din urmă actul întâi din insula. Voi încerca să lucrez mai departe. Actul 2 este foarte bun în prima jumătate și ușor remaniabil în partea a doua. Puțin delestat ca ton și puțin mai rapid ca ritm, prin introducerea unui nou personaj, va fi excelent. Actul al treilea mi se pare simplu Actul al patrulea însă, căci înclin spre patru acte Rămâne deocamdată neclar Trebuie să mă oblig a lucra Rămân prea mult în urma subiectelor mele Care sunt mai abundente decât randamentul meu așa de sărac Mi se pare de asemenea că un program serios de lucru Va fi și un fel de penitență pentru caragioasa mea greșală În cazul piacentinii șeptilici Dar între timp de unde să găsesc bani? Am mai luat de la școală, mereu de la școală Singura mea resursă, luni 3.000 de lei, iar azi 7.000, diferența de gradație. Îmi vor ajunge pentru săptămâna asta și pe urmă? O traducere pentru sică ar fi acum salvatoare, dar pot să-i o cer atât de repede? Mă gândesc de asemenea să baclez pentru birlic o farsă. Am un fel de scenariu, cârpit de aici, de acolo, dar nu inutilizabil. E însă sigur că nu s-ar putea juca în cazul cel mai fericit decât la vară. Nu știu, nu știu cum o voi scoate la capăt. N-am mai urmărit războiul în ultima săptămână. Lectura comunicatelor e zadarnică. Nu spun nimic, măcar că și acest nimic are și el semnificația lui. Ofensiva sovietică se menține. Se pare că nemții se retrag din Caucaz, dar țin ferm în regiunea Milerov. Eufemisme amuzante te lasă uneori să întrevezi situația. Stepa Calmucă și Caucazul sunt zone de elasticitate. Sub o asemenea formulă se abandonează Gheorghevsk, Piatigorsk și altele. Dar judecada generală asupra războiului rămâne, cred, neschimbată esențial. Mai greu sau mai puțin greu, cu pierderi mai mari sau mai mici, armatele vor rămâne față față în aceeași încleștare, până în primăvară. Nici iarna asta nu va aduce o răsturnare de destin.